29. fejezet. Megint a fekete folt. A kalózok haditanácsa már jó ideje tartott, mikor az egyik visszatért a házba, és megismételve ugyanazt a tisztelgést, amely az én szememben kis hícsúfondárosnak tetszett, engedelmet kért arra, hogy egy pillanatra elvihesse a fákját. Szilver beleegyezett. A követ eltűnt ismét, és mi ketten a sötétben maradtunk. Valami szél kerekedett, Jim, szólt Silver, aki ekkor már egész barátságos és családi hangot használt irányomban. A legközelebbi lőréshez fordultam, és kinéztem rajta. A nagy tűzparazsa már vége felé hunyorgott, és olyan sötét volt, és annyira összezsugorodott, hogy megértettem, minek volt az összeesküvőknek szükségük a fákjára. Körülbelül a lejtő táján egy csomóban állottak, az egyik tartotta a fákját, a másik térdelő helyzetben volt, és láttam, amint a kezében egy nyitott kés pengéje, különböző színeket játszott a hold és a fákja fényében. A többiek is lehajoltak, mintha a pajtások ténykedését figyelték volna. Azt is kivettem, hogy nem csak kés, hanem könyv is volt nála, és éppen csodálkoztam azon, hogyan kerül ilyen szokatlan dolog a kezükbe, mikor a térdelő alak ismét fölállott, és az egész társaság megindult együtt a ház felé. Itt jönnek valamennyien, mondottam, és visszatértem előbbi helyemre, mert méltóságomon alulinnak tartottam volna, ha észreveszik, hogy vigyeltem őket. Hát hadd jöjjenek, fiam, hadd jöjjenek, szólt szilver vidáman. Van még egy lövésre való a puskámban. Megnyílt az ajtó, és az öt ember egy csomóba keveredve belépett, az egyiket előre szigálták maguk közül. Minden más alkalommal komikus látvány lett volna, amint az lassú léptekkel előre merészkedett, habozva rakva egymás elé a lábait, és a csukott jobbját egyenesen maga elé tartotta. Rajta, rajta, pajtás, kiáltott szilver. Nem harapom le az orrodát. Ide azzal kópé, tudom én a törvényeket. Nem szabad, hogy a követségnek bántódása essék. Erre a bíztatásra a követnek megjött a bátorsága. Előre lépett, és miután kezébe nyomott szilvernek valamit, sietve vissza megint a társai közé. A hajó szakács megnézte, mit kapott ajándékba. A fekete volt. Gondolhattam volna, Jegyezte meg. Vajon honnan szereztétek a papírost? Mi az elha ha ide néztem, nem lesz szerencse? Hát nem a Bibliából vágták ki ezt a lapot. Ki az a bolond, aki egy Bibliát tépet meg? Itt van, mi? szólt Morgan. Itt van. Mit mondtam nektek? Nem lesz ennek jó vége, megmondtam. Most már bánhatjátok a dolgot, hogy úgy határoztatok, folytatta Szilver. Minnyája lógni fogtok, az bizonyos, de ki az a jámbor köztetek, akinél ez a Biblia volt? Dicknél volt, szólt az egyik. Dicknél, ő nála. Akkor Dik elmehet imádkozni, szólt Szilver. Az ő bizony vége, biztosítalak benneteket. De ekkor a sárga szemű, hosszú matróz közbevágott. Elég volt ebből a fecsegésből, John Silver! Ez a hajós nép egyhangúan elküldte neked a fekete foltot, amint a szabályok előírják, Fordíts meg a lapot, amint a szabályok előírják, és olvasd el, mi van odaírva, aztán beszélhetsz. Köszönöm, George, felelte a hajószakács. Te mindig elszánt legény voltál életedben, és tudod a törvényeket könyv nélkül, örömmel tapasztalom. Hát, hadd lássuk, mit is írtok. Ó, elcsapva. Ennyi az egész. Nagyon szép írás, akár csak nyomtatva volna, megmernék rá esküdni. A te kézírásod, George? Hiszen te lassanként vezérszerepet kapsz ezek közt a legények között. Te leszel legközelebb a kapitány, nem is csodálkoznék rajta. De talán megint ideadnátok azt a fákját, mi? Kialudta a pipám. Gyerünk hát, szólt George. Nem fogod többé bolondítani ezt a legénységet. Tréfás ember vagy, azt tudjuk, de most vége a kapitányságnak. Szállj le arról a hordóról és segíts a szavazásban. Azt hiszem, azt mondtad, hogy ismered a törvényeket. Felelt szilver fölényes hangon. De ha te nem ismered, hát ismerem én. Azért itt maradok és várom. De jegyezzétek meg, hogy még mindig a kapitányotok vagyok. Várom, mi kirukkoltok a panaszaitokkal, és megfelelek rá. Addig azonban ez a fekete folt nem ér egy fabatkát sem. Azután majd meglássuk. Ó, oh. válaszol George. Úgy látszik, mintha semmiféle szemreányásról nem tudná, pedig mi valamennyien megelégeltük már a dolgot. Először is kudarcot vállottál ezzel az úttal, nem tagadhatod, hogy így áll a dolog. Másodszor kiengedted az ellenséget ebből a patkányfogóból. Miért? Semmiért. Miért kívánkoztak ki belőle? Azt nem tudom, de világos, hogy kikívánkoztak belőle. Harmadszor nem engedted, hogy rájuk támadjunk a mocsárnál. Ó, keresztül látunk mi rajta, John Silver. Szeretnéd a magad számára megkaparintani a prédát, ez a te bajod. És aztán negyedszer, itt van ez a fiú. Ennyi az egész? kérdezte Silver nyugodtan. Vagy talán nem elég? vágta vissza George. Mindnyájan lógni fogunk és a napon száradni, amiért te elfussoltad a dolgot. Hmm, jól van hát, ide figyeljetek. Megfelelek én minden egy pontra sorban, egymás után megfelelek rájuk. Kudarcot vallottam ezzel az uttal, mi. Nos, mindnyájan tudjátok, mi volt az én szándékom. És mindnyáján tudhatjátok, hogy ha a tervemet úgy vittük volna ki, amint én akartam, akkor ma éjjel is ott ülnénk még a hispányóla fedélzetén, mindnyáján életben és egészségben, és a bendőnk teli a jó szilvás gombóccal és a kincs a karmaink között a ménkűbe. De hát ki árt ellenemre? Kikötötte meg a kezemet nekem, a törvényes kapitánynak, ki fenyegetőzött a fekete foltal azon a napon, amikor partra szállottunk, és ki kezdte ezt a boszorkány táncot, szép kis tánc ez, abban megegyezem veletek, és nagyon hasonlít a kötél végén való csürdöngölőhöz, amit a matróz London városában szoktak ropni. De hát kinek az érdeme is ez, hanem Andersoné és Henzi, és a tied George Merry? És most te vagy az egyetlen ebből az izgága bandából az összes legények közül, és még neked áll följebb, te pimasz, és kapitány akarsz lenni helyettem, te, aki miatt annyian elpusztultak közülünk, amennydörgős minküt, ez már igazán kell bőrnek az ábrázatodon lennie. Silver szünetet tartott, és észrevettem George és a többiek arcán, hogy a szavai nem hangzottak el hiába. Ennyit az első pontra, szólt a vádlott, letörölve a veritéket a homlokáról, mert olyan hevességgel beszélt, hogy szinte megrendült a ház belé. Hát, becsület szavamra mondom, semmi kedvem sincs veletek szóba állni, nincs egy csöp eszetek, sem emlékező tehetségnek, és nem is értem, mi a csudába engedett az anyátok benneteket a tengerre. A tengerre, a szerencse lovagjainak! Talán inkább jó szavó legény lett volna minnyájatokból. Gyerünk, John, szólt Morgan, felelj meg a többi vádra. a többire, szép kis sorozatot hoztatok össze. Azt mondjátok, hogy ez a vállalkozás el van fussolva. Az ördögben, ha megtudnátok érteni, mennyire el van fussolva, akkor másképp néznétek magatok elé. Olyan közel vagyunk az akasztófához, hogy már is fáj a nyakam, ha rágondolok Talán már láttátok a vesztőhelyet, amint láncba verve lógnak rajta, és a sok madár ott kerinkörülöttük, és a matrózok odamutogatnak feléjük, amint az árral elhajóznak mellettük. Ki az ott? kérdi az egyik. Az ott? hát ki volna más, ha nem John Silver, ismertem őt jól, mondja a másik. És hallhatjátok a lánc csörömpölését, amint elhaladtok mellette, még egy másik bójához nem értek. Nos, hát ennyire vittük most valahány szülötte van köztünk, hála őneki, meg Henznek, meg Andersonnak, és egyéb ilyen futóbolonnak közületek. Ha pedig a negyedik pontra választ kívántok, hát ez a fiú itten az áldóját nem túsz ez a kezünkben? Talán egy túlzt akartok elprédálni? Nem, nem addig van az. Ő a mi utolsó mentségünk, megölni ezt a fiút? Nem, bajtársak. És mi a harmadik pont? Arra is van mit felelni a harmadik pontra. Talán az nem nyom semmit alatban, hogy egy igazi iskolát végzett orvos jön minden nap ide látogatóba, te neked szó lesz, John, a törött fejeddel, meg neked, George Mary, kit még az imént rázott a hideg, nincs hat órája sem, és még most is sárga tőle a szemed, mint a citromhéj. Vagy talán azt sem tudjátok, hogy egy kísérőhajó jön még mögöttünk? Pedig úgy van és nem is fog sokáig váratni magára. És akkor majd meglássuk, ki fog örülni annak, hogy egy túsz van a kezeink között. Ami pedig a második pontot illeti, hogy miért kötöttem velük békét. Hát azt mondom, hamar megjött volna az idő, és ti magatok kértek térden állva, hogy tegyem meg. Térden állva jöttetek volna, annyira meglettetek volna rökönyödve, és hozzá az éh küszöbén, ha én meg nem teszem magamtól. De hát mindez, semmi ehhez képest. iden ezért tettem. Azzal ledobott előjük a földre egy darab papírost, amelyre rögtön ráismertem. Nem volt egyéb, mint a térkép a sárga papíron, a három piros keresztel, amelyet viaszos vászonba csobagolva találtam a kapitány ládájának a fenekén. Hogy miért szolgáltatta ki neki a doktor, azt sohasem tudtam volna kitalálni. De ha én nem tudtam magyarázatot adni, annál hihetetlenebbnek tűnt föl a dolog a kalózok előtt. Úgy rávetették magukat, mint a macskák az egérre, kézről kézre járt, egyik kitépte a másik markából. Káromkodtak és lármáztak és gyerekek módjára kacagtak, úgy nézték a térképet. Azt hihetted volna nem csak, hogy a kezükbe került az arany, hanem már tengeren vannak vele teljes biztonságban. Igen, mondta az egyik, ez Flint é a, a Szent JF, És alatta a rovása megtört hurokkal mindig így írta alá a nevét. Nagyon szép, szólt George de hogyan viszik azt a kincset haza, ha oda a hajó? Silver hirtelen fölpattant, és egyik kezével a falnak támaszkodva rári volt. Utoljára figyelmeztetlek, George, ha még egyszer kinyitod a szádat, hát kihívlak és megmérkőzöm beled. Micsoda? Hát tudom én azt, nem neked kellene azt megmondanod? Neked és a többieknek, akik elvesztették a vitorlást, amiért belekontárkodtak a munkámba, hogy a pokolt üze égessen meg. De nem, azt te nem fogod sohasem kitalálni, nincs annyi lelemény benned, mint egy svábbogárban. De szépen beszélni azt tudsz, George, Mary, és szeretnél tovább is, azt elhiszem. Jól mondtad, szólt az öreg morgen. Jól, azt hiszem is, felelt a szakács. Ti elvesztettétek a hajót, én meg rákattam a kincsre. Ki járt különben? Most pedig lemondok az áldóját. Válasszátok kapitánynak, akit akartok, nekem elég volt belőle. Szilver, kiáltották mind. Én barbecue, barbecue a kapitányunk. Úgyhát, így vagyunk, kiáltott fel a szakács. George, azt hiszem, még várhatsz egy darabig, míg rá átkerül a sor pajtás, és ezer szerencsét, hogy nem vagyok bosszú álló természetű. Nem is voltam soha életemben, és most pajtások. Mi lesz ezzel a fekete foltal? Nem érez egy fabatkát sem. Dick eljátszotta a szerencsét és tönkretette a bibliáját, ennyi az egész. De azért csak megcsókolhatom még a könyvet, ugye?-dörmögte Dick, aki láthatóan nem érezte jól magát, hogy ilyen látkodt a saját fejére. Egy Biblia, amelyből kitéptek egy lapot felelte Szilver gúnyos hangon Nem ér az semmit, nem használ az többet, mint egy nótás könyv Nem többet kiáltott föl kisi elszomtyolódva Hát hiszen annak is megvan a maga haszna. Neszed, Jim, tartsd meg ezt emlékül, szólt szilver, és odalökte elém a papírost. Egy kerek darab papíros volt, körülbelül akkora, mint egy tallér. Az egyik oldala üres volt, mint az utolsó lap a könyvben, a másikon egy-két vers volt olvasható a jelenések könyvéből. A többi között ezek a szavak, melyek élesen bevésődtek az emlékezetembe, de kim maradnak az ebek és a gyilkosok. A nyomtatott lap be volt feketítve a fákjakorommal, amely lemállott és bepiszkította a ujjaimat. Az üres oldalon ugyanazzal az anyaggal ez volt fölírva, elcsapva. Még most is megvan a birtokomban ez a furcsaság, de semmi nyoma rajta többi az írásnak. Csupán egy kaparás, mintha egy ember a hüvelyk ujja körmével nyomta volna oda. Ezzel végződött az éjeli esemény. Kevéssel utána még egyszer körül járt a pohár, és azzal lefeküdtünk aludni. Silver egész bosszúja abban merült ki, hogy George Merritt állította ki őrszemnek, és halállal fenyegette, ha nem lesz résen. Sokáig tartott, míg be tudtam a szemem, és az ég a tanúja, volt elég anyagom a gondolkozásra. Eszembe jutott az ember, akit megöltem délután, aztán a saját veszélyes helyzetem is mindenek fölött az a különös játék, amelyet szilverűzött. Egyik kezével keményen összetartva a kalózokat, a másikkal minden lehető és lehetetlen eszközt megragadva, hogy békét köthessen és megmentse a maga nyomorult életét. Ő maga nyugodtan aludt és hangosan hortyogott. De én a szívemben sajnáltam őt, bármilyen gonosz volt, ha arra gondoltam, micsoda sötét veszélyek környezik. És micsoda szégyenletes vég várakozik rá!